muridlərin şərtlərindən danışdıq və dedi ki, muridlər düzdür, onların yəni şərtlərini çox dəlməli farsca 5 ilə yaxın şərtdə gətirib və başqa e, yola yəni, sufilik e, firqəsi barəsində də yəni, məşhur kitablar var. Yəni, onlardan ən gözəli də necə deyirlər, e, Şəms Əfqani yəni adlı tələbə idi. Yəni, o da Məddənu Veşinin tələbəsi idi. Əfqan Əfqanistanlı olan tələbə idi. E, onun gözəl bir e, Doktora, yəni risaləsi var idi. Təqdislə, aşqasıl e, fikr sufi, yəni insanların sufi fikrində müqəddiləşdirilməsi, yəni bölməsidir. Çox suflər haqqında demək olar ki, yəni, onu kimi, o cürlə özü də yıxan yoxdur. Çünki elmi işidir və özü də demək olar ki, yəni Afganistanın sufləri və başqa, Pakistanın, Hindistanın, ondan sonra Türkiyənin suflərindən, yəni bizə deyərlər, soruq sağlığından onların ünisiyyət, əla əlaqəsi yaratmağından iləri gəldiyinə görə yəni onun kitabı çox, yəni gözəl kitabı var, çox, bu kitab çox bərəkətli kitab çıxmışdır həmçində yəni bu günlərdə də, yəni elm tələbini arasında da, yəni suhbli ibarəsində yəni onun kitabı kimi, yəni oxunan kitabı, yəni Ə, çox gözəl, tam 3 cildən ibarət olan kitaldır. Ancaq sufiyin bütün, yəni məsələləri, yəni biz bilmədiyimiz e, məsələlər var ki, yəni hansı o məsələlər ki, o məsələlər kim ola ki, yəni firqəsində, yəni küffünə çatmağa bəs edən, yəni aməllər görən heyətin çoxdur. Bu məlük bu kitabda onları kim ola ki, yəni, çox gözəl eləyib. Yəni, Və biz ə, yəni sufili görməsində gəlib çatmışdıq. Yəni sufili sufilərin məni əlbəttə olmaları Xəlbət nə deməkdir? Xəlbət o deməkdir ki, yəni insan xəlbətə çəkilib, hansısa bir mağaraya, yəni daşıyan divarın bir dimnə çəkilib, yəni camatdan uzaq olub, yəni orada yəni ibadət eləmək, orada onları gecələmək eləri. Və şək ödür ki, bunlar bu əmərləri Yəni peyğəmbər (s.ə.s)in dəlilləri ola ki, Ayşə r.a.nın həkkidir ki, Ayşə r.a. deyir ki, yəni peyğəmbər (s.ə.s) ən böyük vəhllər onu yuxuda gəlirdi və sonra peyğəmbər (s.ə.s)ə yəni təklikdə qalmaq ona xoş gəldi. Və baxımdan peyğəmbər (s.ə.s)lən yəni Hira dağına yəni, çəkilirdi. Yəni niyə görə? Yəni, orada təklikdə qalmaq ona və burada da ona birinci vəhllər gəlmişdi. Və bu dəlil onlar sufi lər özünə dəlillik götürürlər ki, yəni insanlar yəni insanlardan qırağda yaşamalı təklif etmiş amma şeyə görə ki bu dəlillə qarşıda yəni dəlillər var hansı ki əlbəttə demək lazımdır ki bu hə, bu dəlil peyğəmbər bu əməli yəni İslam şəriətindən qabaq idi. İkinci ona cavab vətəmi olar ki peyğəmbər bunu əmr eləməmişdi. Peyğəmbər bunu yəni İslamda olduğu müddətdə eləməmişdi. Həmçinin də bunu peyğəmbərlərdən sonra heç bir nərasıli xalifələrinə ki sələflərdən biri bu aməl itmişə. Bu şərt odur ki, yəni, bu insana əvvəl ola aməllərdir. Ancaq bu sufilərin özlərini xalvətdə qalmaqları, yəni özlərindən, yəni özlərinə şərtlər qoyublar və şərtlərdən bir odur ki, deyir ki, həmin ora getməkdən ötəri insan. Demək, e, mağarada və hansısa bir tək qalmadan ötəri insan öz nəxsinə müradiət eləməyə. Nə barədə? Yəni nəxsinə müradiət onlar onu deyirlər ki, zikirlər eləməlidir, olmazsa gündəlik yeməyi yeməlidir, yollaşından uzaq duzaqdırmalı. Yəni bu cür əməllər sahibi, yəni bu cür əməllər etməklə, etməklə sufi bunu özlərinin nəxsinə qayıtmaq adlandırırlar. Və ikinci şərtlən bir o ki, ə, onlar əmən bu halbətə girəndə öz orada halı, yəni şeyhlərin hüzurunda getməlidir, yəni oraya girməkdən ötəri şeyhi orada hazır olmalıdır, yəni şeyhin icazəsi olmalıdır və üçüncü şəhblərindən bir odur ki, onlar etiqat eləməyə ki, e, o xəlbəti girəndə qəy insanlar onların şərlinin uzaq olur, yəni bu cür etiqat ki, yəni onlar xəlbəti girəndə qəy onların, insanlar onların şərlinin uzaq diyanlar və Onların demək şərtlərindən biri ki, şeyx onlardan qabaq getməlidir, girməlidir və girəndə o 2 rükət namaz olur orada və şeyxdən sonra ora murid girir. Amma murid də girəndə murid də ora girəndə elə çıxad eleməli ki Qüyə şeyhi özündən qabaq oraya girməsi, yəni şeyhinin özündən qabaq oraya girməsi və iki rükət namaz qılması, orada üçün namaz qılması, Qüyə şeyhin, şeyx Allah dolayı ki, həmən bu müridi müvaffaq eləsin, yəni burada qaldı mütətə ona müvaffaq eləsin. Düzü, burada şəhətlər çoxdur və başqa yəni batıl, yəni ətikatlar deyirlər onlar bura gəlməyə şək yadı ki heç bir yəni əsası olmadan bu əməlləri eləyirlər və şərtlən bir nöq ki qaran, zülmət, qaranlıq olmalıdır, heç bir nur düşməlidir. Bunlar hamısı yəni İslamda yəni, olmayan bir əməllərdir. Yəni burada hər dəfsə müəllif 30-a yaxın şərhlərini gətirib və onların qisimlərinə gələndə isə yəni o əlbəttə ki bismənə gələndə yəni bəzənə görə orada deməli 40 gün olmalıdır. Bəzən Fati surəsinin yəni Fati surəsinin ayəsinin sayıları qədər, əbəzləndə başqa surələrdən sayı qədər, amma şərh gördü ki, bunlar da hamısı əməllər yəni, özlərindən əməllər cavanski Quran və sünnədə yəni, bu barədə heçnə heçnə yayılmır, yazılmır. Ancaq bunların bu əməlləri etməyində əsas məqsədləri isə mərkəzləri düzdür. Bunlar hər bir əməllərində çalışırlar ki, öz əməllərinin yəni, müqabirini düzəltsinlər. Çünki bir əməllər edirlərsə, yəni, çalışırlar ki, onun əksini özəndə əks elətdirsinlər. Yəni, nəyə səsən bunu elə? Və baxımdan onlar elə buyururlar ki, onlar bu xəlbətdə olduğu müddətlərdə onlar öz nəslərində cihad və hidrətə qarşı çıxırlar. Yəni ki, insan əgər cihad edirsə, hidrət sahibisə, bunlar bunu eləmədikləri halda bu xəlvətdə olduqları müddətdə həmin o əməlləri özəndə əks elətdirirlər və ikinci əməllər də odur ki onlar bu xəlvətdə olmaqla elə deyəlirlər ki nəfsləri bunların düşmələridir və bunlar da bu əməllər etməklə güvən nəfslərini yəni tərbiyeləndirirlər bu cür batıl əməllər var hansı ki bunlar bu əməllər etməklə öz əməllərini yəni doğru olduğunu yəni iddia eləyirlər çox müəllif burada yəni, başqa filqə Yəni, Nigeriyada olan sirqə yəni, var, onlar haqqında danışıb və sonuncu isə, yəni bölmədə isə, daha onuncu bölmədə isə, yəni müəllif bu sufili sirqəsinə nə də insan girə bilər, yəni hanısı əmələr etmək insan bu sufli tərqətinə daxilə bilər. Baş, başqa duruzlar haqqında musseyrilər haqqında danışanda yəni, rafizi filqələr haqında danışanda demiş ki, orada onların da özlərin var hansı şərtlərin onların daxılı olar ancaq bu nesə müəllif bu sufi təhlükətinə daxılı olmağı yəni, bildirir və ən birinci insan e, bu sufi təhlükətinə girəndə ən birinci insan özünə e, fərd və yaxud da camat hal halında mürid seçməlidir yəni, hansı mürid yəni, insan e, Yani, mür, müridlərlə olan yəni insanlar özlərindən seçməəli ki, yəni insan e, bu təriqətdə hansı şeyxin, hansı müridin yolunda yoluna gedəcək. Onlar onlarda ən mühüm, yəni qaydalardan biridir. Sonra isə e, ikinci oldu ki, bu mürid Öz şeyxini elə iktibə eləməlidir, onun dağımıza elə getməlidir ki, hətta o şeyxini e, halalı haram eləyəndə və yaxud da haramı halalı eləyəndə onu görəndə ona inkar eləməsin. Yəni, biz danışanda muridların şərtənə demişdik ki, yəni murid şərtənə bir odur ki, yəni, öz şeyxini elə iktibə eləyək, elə iktibə eləyək ki, hətta onu hansısa bir haram işlər eləyəndə görəndə, o onu görməmiş kimi özünə qarmalıdır. Yəni, görə ki, yəni, bu şeyx eləyib amma eləməmiş, yəni, sən elə eləyək. Və baxımdan da bu müridlərdən də biri olur ki, bu müridlər həmən o şeyhlərini elə istibə eləyirlər, elə istibə eləyirlər ki, hətta o haramı halal eləyəndə və ha haramı halal eləyəndə ona göz yumal, susmalılar. Və üçüncü olur ki, həmən bu müridlər o şeyhlərin elədiyi zikirləri eləməlidir. Hansı zikirləri şeyhlər eləyirsə, bu mürid də həmən zikirləri eləməlidir. Və dördüncü olur ki, mürid, öz şeyxinin qabağında, yəni budur şərtlər, hansı o şərtlər ki, yəni həmin o təriqətə daxil olur. Və dördüncü şərt odur ki, həmin bu mürid öz şeyxinin yanında elə olmalıdır ki, elə bir ki, e, e, meyt yuyulacaq yerdədi, yəni məlik yəni, hər halda sus, hərəkətsiz, yəni şeyxdən heç bir hərəkətlərinə danışılana, yəni etiraf bildirməməli. Yəni mürid şeyxinin qabında oturmalı, nə de ki, meyt e, onu yuyanın qabında uzanmış kimi və bucür, yəni əməllər var ki, yəni bucür əməllər. Biz burada müəllif çox gətirib, hansı ki e, biri də şərhləndən biri odur ki, məsələn, o şeyxin heç bir şeyxə dəyişməli deyil. E, bir şeyxi götürüb, yəni öyrənmək kimi də o şeyxin damına getməlidir. Həmçində şərtlərindən biri odur, yəni bu firqiyə daxil olmanın şərtlərindən biri, biri odur ki, həmin bu murid başqa şeyxləri, övlüyələri zikr, necə ziyalet etməlidir. Yəni onun ziyarət etdiyi ə ziyarət elədiyim övlüyə və ya şeyxi yazırıq, həmin muridin seçdiyi şeyxdir. Yəni başqa şeyxə özünə, yəni ziyarətə kimi seçə bilməz. Yəni bir adamı yalnız, yalnız, yalnız tutub getməliydi. Bu da hər hansı, hər hansı baxımından nə ki, yəni rəhətli, yəni olduğu kimi, yəni təqlidə aparıb çıxardır. Hansı ki, baxsilər insan özü müştəri tutub gedir. O müştərin yəni dağınca gedir. Və sonraki şərtlən biri odur ki, həmin o murid deməli öz şeyxi ondan nə qədər mal olarsa, pul olarsa ona göz yummalıdır yəni deməli deyil ki çox götürdün mənə, az götürdün yəni şeyx nə qədər onların malından, dövlətdən götürsə də o ona susmalıdır və növbəti şərtindən də bir odur ki o şeyhinin qabağında daiman zəlil olaraq da qalmalı və bu zəlili ilə də razı olmalı yəni bu zəli bu da nəyə, nə deyilir əy, olabilə ki şeyx onun üzünə tükürsün olabilə ki, nə bilim, ona mırdaq nə hiss ed Bu şeyhin əciyyətinə həmən bu mürid razı qalmalıdır. Bu da şəkodur ki, yəni, çox alçalıcı əməllərdir, hancı ki bu əməllərlə onlar demək ki, öz əqdələrini yəni, ispat edirlər. Bunlar əşhaz düzdür, burada qadınlar fəldi olaraq, yəni rol oynamırlar, burada qadınlar əllərinə tabi olaraq bu tərqədə gedirlər. Yəni, qadınlar da, e, rolu da bunlarda məni camat halında olan rol yəni ki, e, camat halında zikirləri, rəqs eləməkləri, cümrlərin zikir növləri var, bu cür. Amma ki, e, şəxs olaraq, sən məsəl üçün, e, necə deyərlər, e, qadın da bu kişi kimi şeyinlə daiman otursundursun, bu cür şeylər onlarda yoxdur. Yəni, halqalarda, halqalarda daiman kişilər olur. Amma qadınlar isə, yəni sufi qadınlar isə, yəni bu məclislərə umumi halda gələ bilərlər. Zikr halında məclislər olmağına, amma təkli ilə də, məsələn, təkli e, fərq yığıncaqlar da isə, yəni qadına eləmir. Və suflərin usulları barəsində isə, əşək ki, odur e, ki, suflərin əsli, dedik ki, ümumiyyətlə bu suflərin əsli, yəni İslam qayda qalanına, İslam şərihtinə, Quran və sünni tamamilə ziddir. Ancaq bunların müəllifləri var ki, yalnız ki e, sufi şeyhlərinin olanları var ki onlar özlərini demək olar ki, İslamın, İslamın əsaslarından sayılır yəni ki, İslamdan öz firqələn İslamla firqə sayılır və onların e, bir alimləri var ki, Seyyid Mahmud, o buyurur ki Vaktasafufu-l-İsləmi نبعه القرآن أولا والسنة الرسول ثانيا وثقوا في الدين فروعا ووصولا ثالثا ولهم المتصف فوق ذلك قوادر وقوانين الصوفية استمدوها من حقائق اليقين وخفي المعنى القرآن ومن دقائق السنة علمية والعملية ومتعبات الرسول صلى الله عليه وسلم في أقوال وفآله وأفعال وأحواله وهذا في الواقع مستمد علم التصوف الإسلامي Yəni, görürsən ki, düzdür, dediyi baxdı, sözü və bu, Seyyid Muhammed, Seyyid Mahmud Əbu Feyd buyuruyor ki, yəni, su, İslam sufiliyi, yəni, yani bunlar sufiliyi İslamə nisbət edirlər və deyir İslam sufiliyi həyəkdən də Qurandan əmrə gəlmiş və ikinci sünnədən əmrə gəlmiş və ikinci də, yəni, İslam fikrinə meydana gəlmiş bir şirqədir hansı ki, o, ə, İslam sufiliyi öz dəlillərini Yani Kur'an'ın ince menalarından ve gizli menalarından yöterilir. Şekir ki bunlar iddia edilir ki yani Kur'an'da bütün zahri ve batılı menalar var. Ama bakımdan da bunların zahri menalarını her bir alim bilebilir. Ancak onların gizli e, menalarını, karanlık alan menalarını, bağlı menalarını ise yalnız yani bu sufi şeyleri bilir. Yani bakımdan bunlar iddia edilir ki yani bu sufiliği Kur'an'dan bir sünnədan ikinci iki, fiqtdən meydana gəlmiş və onlar əsas ə, bu sufiyyətə dayağı da Quran və sünnədən yəni meydana gəlmiş bir şəkil üzrə ki, bunlar hamısı batildir. Quran və sünnədə bunlara haqqın bu, yəni, mə məlumat da yoxdur. Bunların heç bir bu iddiası yalnız və yalnız yəni Quran və sünnəyə olan yəni etiraflardır. Ancaq onların ümumi yəni, etiqadlarından gəldiyi isə biz onların yəni bəzi etiqadları var, yəni Peygamber haqqında hansı ki Çekanəsə dedilşik onlar iddia edirlər ki, övlüyələrin dərəcəsi, yəni övlüyələrin məqamı peyğəmbərlərdən üstündür. Çünki peyğəmbərlər hərəkət edirlər, onlara vəhl olunan vəhlər kənərində. Ancaq övlüyələr isə qutçaysfədən qarışdılar. Hətta bəzən o qədər, yəni şeyqlər, o qədər şiddətli yuxarı qaldırmışlar ki, hətta onlar iddia edirlər ki, Onlar Allah Subhanahu taalanın xass suyuq əməlləri də bışıqlar eləyə bilər. Hansı əməllər? Geyimi məsələləri bilmək, cənnət cəhannəm barəsində, yəni ki övriyəlar, övriyəlar, yəni peyğəmbərlərdən soyuq yüksəliqlə çünki onlar şərfədən qara çıxa bilirlər, amma peyğəmbərlər həmişə şərfədən qara çıxa bilmirlər. Və baxın onların batıl əqidələri var ki, onlardan biri də yəni ə, Allahın ilahlığında olanın yəni, əqidələridir. şək şey ki ki Biz hamımız, yəni bilir ki, əhlüsünün eytiqatı ki, Allah subhanda yeri görür, yaradan, qeyibləri bilən, ondan sonra Allah subhanda əsmaq və sifətlər var ki, bu məsələ də Allah subhandaqlı xasdır. Ancaq bunlar isə, bu süfliklər isə, bu sufi tərqəsində olan insanlar isə elə iddiyadadırlar ki, yəni onlar bu Allah subhandaqlı həqiqi, yəni sifətlərini alıbdan uzaqlaşdırırlar və hətta iddiyə edirlər ki, bunların şeyxləri, ənə yəni, o o dərəcə çatır ki, yəni ibadətdə o dərəcə çatır ki, onlar Allah Subhanahu haqqı olduğu əməllər də bu şeyxləri o sifətlərə nail ola bilər. O da ki, onların qeyməsərlə bilməyi ondan sonra hökm vermək barəsində, ondan sonra bəzi əməllərin bu şeyxlərin boyun düşmə barəsində və görürsən ki, onlar yəni, ilahi sifətləri gəlib öz şeyxlərinə verə biləcək. Bu da onun ki, yəni İslamın yəni əqidəsində tamamilər ciddi. Və ikinci onun etiqad olunan biri də hululdur. Hulul Nası ki, Allah subhantallarının Bəzi insanlarda həll olması Yəni bu, in, Onların şeyhləri Əgər elə bir məqama gəlib çatırlar ki Elə bir məqama gəlib çatırlar ki Artıq Allah subhantallar onlarda həll olur Yəni Allah subhantallar onlara qarışır Hansı ki, onlar baxımdan dəlil gətirirlər ki Aferin insan buyurur ki Allah subhantalla öz qula haqqında buyurur ki Əgər bir qulum mənə o qədər yaxınlaşar ki O qədər yaxınlaşar ki Hətta onun tutan əli olaram və görən gözü olaram və işlən qulağı olaram. Və baxımlar, baxımlar, bunlar bu səhih hədisə özərinə dəli getirilir və deyir ki, əl, bir Allah ki, insanın əli, gözü, qulağı olabilirsin, mənə nə deməkdir? Mən Allah sonuna insanda qarşıb. Amma şəhəf yodur ki, hədisinin şəhəri eləyənləri, yəni Sələfə alimələr bu hədisi şəhəri etmişdir ki, yəni əmən insan, yəni bu hədisinin mənası ki, Allah s.ə. onun əli olar, yəni o mənada ki insan yalnız olan haqqı tutar yalnız olan haqqı görər, yəni haram görməz və yalnız olan haqqı işlər yəni batılı olan şeyləri işləməz ancaq bunlarsa bunu elə təsir edirlər ki güya Allah s.ə. onlarda həll olar yəni Allah s.ə. Yani, yani, onlara qarışar bu dəqiqdən də batılı əqidələrdəndir və bu əqidənin də yalnız, ən birinci məsuflilikdən olan yəni şəkürcük bu əqidə də yəni törəmə törən Be, el de en birinci, e, olan el yani bu əqidəni ən birinci sufilərdən olan Hüseyn ibn Mansur al-Hallac, yəni bu əqidəni, bu sözü ən birinci o insan yəni demişdir. Bu onların etratından biri də de məolla ki e, vahdetül vücud, vahdetül vücud o demək ki, yəni e, Allah Subhanahu taala hər şeydə gördüyün şey, yəni Allah Subhanahu aladır. Yəni sən gördüyün ağac, su, məsəl üçün bitkilər, bunlar e, hər şeyə daha ara baxırsansa hər yerdə Allah Subhanahu Yəni, hə, gördüyün hər bir şey, yəni Allah subhantallı, bu, bu vaxtdan ona dəli gətirilər ki, e, Ləvaca Dullaha, Təvvaban Rahimə, yəni Allah subhantallı, yəni tövbə edən tapadır, yəni tövbələri qəbul edən tapadırlar. Yəni, zahiri mənası nə deməkdir? Yəni, insan o qədər e, geniş, o qədər yəni, yüksək ibadətdə olur ki, hət o səviyyət çatır insan o səviyyət çatır ki, gördüyü hər bir şeydə Allahı görür. Yəni bunların etiqadına görə insan, yəni o qədər, yəni necə deyirlər, o cəban həccində vakif ensamdan soruşanda ki, ki ehsan nə dedi ki, enta budalla kənə qətəruh. Fə tarahu fə innahu yara. Yəni sən Allahi ibadət edirsən, onu görmüş kimi sən, əgər onu görmüsən bir o səni görür. Yəni bunlar o dərəcəyə çatırlar ki, bunlar özlərini birinci dərəcədən etibar eləyir ki, yəni o qədər bunlar Allah'a yaxın var ki, nəyə baxlasa, itə baxır, Allah itdə görür. Qazza baxır, Allahın qazza gedir. Öldəyə baxır, öldü. Ağaca baxır, Allah öylede bağır, öylede. Bağır, Allah, Allah ağaca gedir. Yəni bu cür eytikadla yaşayırlar bunlar. Yəni o dedik ki, yəni, bunlar o qədər məqamlı, yüksək məqamdadılar ki, hara baxılsa Allahı görürlər kimi. Çünki sərhətlərdən də belə bir sözləri də var ki, Əhmədin Həmbərdən belə bir vaizədir ki, "Rait Rabbī fī mənə." Yəni Rəbbimi yuxumda gördüm. Yəni bunun mənasıdır ki, yəni biz bəzi bəzi bir ki, "Əhsəni." Yəni, gördüm. Və şey yoxdur ki, bunlar da, yəni, ihsan səviyyəsidir... Ancaq burada şərəflər bunu şişirmir. Bu məsələni bu məsələdə qulu biləmir. Yəni sünnədə necə cəlis o tətbiq edirlər. Ancaq bu sufilər isə, yəni elə bunu tətbiq edirlər ki, guya bunlar nəyə baxırlar, Allaha da o şeydə görürlər. Yəni ağaca, daşa, suya nəyə baxarsa, Allah Subhanahu bu orada görürlər. Yəni Allah ona o şeylə tapılır. Bu da həqiqətən də insanın yəni dindən çıxmasına səbəb olan yəni, yəni əməllərdir. Ancaq peyğəmbər ondan əqidələrinə gəldikdə və dedik ki onlar düz bunlar həmçində vaxt edil vücuddə da vaxt edil şuhud da deyilər bunlar çünki bunlar deyilər ki vaxt edil var bir də vaxt edil vücud var vaxt edil şuhud yəni şahidlik hər şey baxımda şahidlik edirsən bu düzü vaxt edil aşağı yəni səbiyyədə olan yəni, ehtiqatdır və bunların peyğəmbər haqqında isə ehtiqarına gəldiydə isə biz əvallah yəni bunlar ehtiqat edirlər ki övliyalar, övliyalar Yəni peyğəmbərdən yüksəy məqamdadılar çünki vali, yəni peyğəmbərdən üstündür və bunu da dedi ki, onlar vəhhlən bağlıdılar, bağlı bağlı elan edilir ki, yəni peyğəmbərlər vəhdən, vəhin çərçivəsindən qara çıxmırlar, Anca övriyələr isə vəhin çərçivəsindən qara çıxa bilirlər. Yəni peyğəmbərlərə nəzəih olmuş, onu həyata keçirə əmr ilə tətbiq edirlər, ancaq övriyələr isə vəhdən də qarağa, yəni ki, ə, onlar ə, bəzi qeyb asalları onlara məlum olur vəz Allah Subhanahu taalanın, yəni xass olduğu əməllər ki, var ki, yağışdır, küləkdir bunu övrəyərlər də bu əməlləri yəni edə bilirlər. Və onlar isə peyğəmbərlər, eee, Peyğə, peyğəmbərsə məhəkkəmton eydəsində də bir odur ki, onlar deyirlər ki, Allah Subhanahu taala yəni təyin olunmamışdı və Allah Subhanahu özünü təyin eləməkdən ötəri özünü peyğəmbərlərin formasına saldı. Yəni bu halda yəni ünsret çıxan etiqaddır. Və ikinci də etiqadlarından bir peyğəmbər etiqad olan biri odur ki, deyir Məkkədən hicrət edən Məkkədən hicrət edən peyğəmbər deyil, o Allahın yəni zatiidir. Həmçinin də etiqad edirlər ki, Əgər e, peyğəmbər sallallahu bu suflərin məclisinə gəlib çıxır. Yəni hansı məclisdə sufilər, yəni məclis, məclisləri varsa, peyğəmbər hər onların məclisində iştirak edir. Yəni bunda bizə onların zikir formaları var ki, onları zikir edəndən sonra və məhəssin qapısı açılır. Yəni hərisi bir tərəfini tərk edirlər ki, guya qapıdır, baş əyir və peyğəmbər səm gəlir. Yəni, baxın onlar etiqad edir ki, peyğəmbər bunların bütün məclisində iştirak edir. Həmçində bunlar e, etika deyirlər ki, gördükləri hər bir şey, hər bir şey, yəni peyğəmbər s.a.n. nurundan yaranıb. Yəni Allah Subhanahu hər bir şeyi, yəni peyğəmbər s.a.n. yəni nurundan, nurundan yaradıb. Dəlilə, yox, dəlilləri yox. Dəlilə. Yəni elə-belə deyirlər. Yəni düzəq Moğuda qondarım hədis var o barədə. Onlar yəni o şeydən, yəni bunu gətirirlər. Və bunlarda da övləyələrin demək olar təbəqələri var. Biz burada məəlif olan təbəqələri ya təbəqələr ki, yəni 6 təbəqəsi var. Yerin birinci təbəqə odur ki, məsəl üçün övlüyə öz sizin heç kimə demir izhar eləmir. Və i̇kinci təbəqə izhar edir üçün, təbəqə e, bəzi qeyri-məsələləri həll edir. 4-cü təbəqə, yəni Allah Subhanahu taalanın xass oldu sifətləri özündəksilətdir. Demək olar ki, da, yəni, olmayan bahsi aməllərdir. Sufliyin kəşfliyi barəsində isə Suflər belə bir iddiyadadırlar ki, yəni onların batıl əgdələrləndən biri odur ki, onlar yüksək məqamət çatandan sonra bəzi əməllər var ki, onlara yəni, izhar olunur. Yəni onlardan biri odur ki, yəni, suflər gəlb bunu kəşf edirlər. Onların əməllərləndən biri odur ki, ə, onlar iddia edirlər ki, ə e, Quran-ı Kərimin bəzi mənaları ki var, ansiki bəziləri bilir, bəziləri bilmir, amma elə mənalar var ki, onlar yalnız-yalnız, yəni yalnız, yani, sufi şeyxlərinə bəyan olur. Yəni yalnız onlar haqq olur bu eləm. Bu dəərəcədə, yəni Quran və sünnəyə, yəni ciddi olan, yəni əməllərə ki ham bilir ki, yəni yani, Quranın bütün yani, təfsirini Allah Subhanahu öz peyğəmbərə bildirmişdir və bunu səhabələrə və səndə yəni İbnə Abbasa bunu bildirmiş. Ancaq bunlar yəni özlərinin Quran haqqında olan biliklərini yəni peyğəmbərdən və səhabədən qatqa dey yani üstün sayırlar. Həmçində bunlar bunu kifayətlənmirlər. Həmçində e, elə bir iddia edirlər ki, bu ya olan doğan elm kitab və sünnədən e, olan elm deyil. Yəni kitab e, bunlarda olan elm, kitab və sünnədə olmayan elmindir. Yəni birinci elmin növü odur ki, yəni Quran və sünnədən olan elm də hər bir insanda var və bununla buna kifayətlənir. Və ikinci iddiala da odur ki, bunlarda olan elm kitab üstündə olmayan elm, yəni ki, Allahdan bunlara gələn və səbəbiylədir. Və üçüncü iddialardan biri odur ki, yəni bunlar bunla kifayətlənmirlər. Bunlar etiqad iti edilir ki, bunlarda olan bu elm yəni kitab və sünnənin vasitəsi ilə deyil, yəni ilham mələyi var, onun vasitəsi olur. Necə ki peyğəmbər sallallahu zəvəl və gətirmirdi. Yəni onların hamının məlumatları vəhni olmurdu. Bunların da məlumatları e, ilham mələyi, yəni mələyi ilham gətirib bu da bu ilhamın nəticəsində bunlar bu elmə nail oldular. Və onların başqa sürətlər iddia etdilər ki, onlar heç ilməyə vasitəsi deyil. Bunlar elmi birbaşa Allahdan, yəni alırlar. Yəni Allah Subhanahu elmi birbaşa və heç bir vasitəsiz bunlara verir. Və 5-ci iddialarından da biri odur ki, Əliyə Peyğəmbər sallalləhü özü bunlara bu zikirləri ibadat növlərini öyrətdi. Yəni bu da şəhkördür ki, yəni batil əqidələrdir. Həmçində bunların yəni etiqadından biri odur ki, diyab sufilər, yəni Quranın ki hərfləri var ki, əlif, mim, əlif, ləm, ra, əlif, ləm, mim, saf, diyab ona huruful muqatta'ə deyirlər. Diyab bunlar bu elmi, bunların bu hərflərin mənasını bilirlər. Həmçində Quranda olan, yəni peyğəmbərlərin qissələri həmçinin başqa həqiqətlər var ki, Bunları həqiqi formasını yalnız yalnız bu yəni bu sufi yəni şeyxləri bilir. Bu da şəkildədir ki, yəni Quran və sünnəyə olan tamamilə yəni ziddidir. Və inşallah gələndə də yəni onların bəzi e, batıl əqidələri var. Yəni metodları var ki, azınlıqları var ki, onlar haqqında danışacaq. E, Yəqin ki, yani, gələn dəstə sufləri haqqında bitər və e, sonra da onlardan sonra, yəni, murciyalar haqqında olacaq, ki, murciyalar da, e, deyərlər ki, e, çox böyük firqədir, yəni, batıl firqələrdəndir. E, gələn dəstə suflərdən sonra, inşallah, murciyalar haqqında başlayıq və e, düzünə Allah deyir, və sələli Muhammedin və